Кобра. кобра – небезпечна змія, поширена в Африці і Південній Азії. Африканська мамба – дуже отруйна змія. Від укусу кобри жертва може загинути, якщо терміново не застосувати протиотруту антивенін. Кожного року багато людей помирає від укусів кобр. Королівська кобра зустрічається на території від півдня Китаю – до Індонезії. Вона найдовша з отруйних змій, до 5,5 метрів завдовжки. Самка королівської кобри відкладає до 40 яєць. В Індії заклинателі змій ловлять звичайних кобр. Вони грають особливу мелодію на флейті, і кобра, витанцьовуючи, піднімається з кошика. Один з найбільших ворогів кобри – мангуст – він дуже швидко рухається і вправно ухиляється від отруйних зубів змії. Під час поєдинку кобра піднімає верхню частину тіла і роздуває капюшон. Скринька фактів Кобра харчується різними невеликими тваринами. Чорна мамба повзе швидше, ніж біжить людина. Отрута кобри паралізує серце і дихання жертви. Коза Кози – тварини, пристосовані до виживання у гірських скелястих місцевостях. Деякі кози поширені в горах Європи, Азії і на півночі Африки. Свійських кіз утримують заради їх молока, м'яса, вовни і шкіри. Кашмірські та ангорські кози цінуються за їх високоякісну вовну. З довгої м'якої вовни ангорських кіз прядуть мохер або ангорську вовняну пряжу. З вовни кашмірських кіз отримують кашмірську вовняну пряжу. Альпійські дикі гірські кози поширені в Європі, Африці і Азії. Влітку вони живуть у високогірних районах і спускаються нижче до теплих пасовиськ тільки взимку. Вперше кіз приручили понад 10 тисяч років тому. За цей час Людиною виведено велику кількість різних порід кіз. Живляться вони будь-якою трав'янистою і древно-чагарниковою рослинністю. Можуть їсти навіть колючі гілки. Козли мають норовистий характер і своїми крутими гострими рогами часто б'ються з суперниками за самок. Скринька фактів. Козяче копито увігнуте з м'якою серцевиною-подушечкою і твердим роговим обідком. Саме тому кози можуть бігати по скелях, ніби присмоктуючись копитами до поверхні. Козли мають різкий запах.